35. fejezet. December 9. csütörtök, 1. 10. Lori egy pillanatra elbóbiskolt, mielőtt rémülten azon kapta magát, hogy teste mindjárt előre bukik és kifordul a székből. A sebészet intenzív osztályán talán nem állt meg az élet, de Jack kor termében régóta nem történt semmi érdemleges. A mellé kirendelt nővér a kollégáinak segítkezett. Közben tíz 15 percenként ránézett a saját betegére. Egy pillanatra felállt, kinyújtózott, és néhányszor mélyen magába szívta a levegőt. Petti Holland, főnővér, látta az epizódot, és odalépett hozzá. Úgy tűnt, semmi sem kerüli el a figyelmét. Dr. Montgomery, szólította meg, úgy látom, kimerült. Minden oka megvan rá. Ezért lenne egy javaslatom. Ha gondolja, Befekhet az egyik üres kórterembe. A férje állapota stabil, és rajta tartjuk a szemünket, de feltétlenül tudatjuk, ha valami változás állna be. Na, mit szól? Kösz, de el vagyok itt. Csak mozgok egy kicsit, és talán iszom még egy kávét, ahogy gondolja. Szolgálja csak ki magát. Lori fogta a korábban kapott bögrét, hogy éljen Patti ajánlatával és belépett a központi nővérkult mögött nyíló hegyiségbe, ahol a különféle gyógyszerek, folyadékok és orvosi segédeszközök mellett a kávégépet is tárolták. Mostanáig az utolsó betűig betartotta Patti szabályait, és el se mozdult kijelölt helyéről, ezért jól esett kicsit megmozgatni a tagjait. Miután töltött magának még egy bőséges adag kávét, a legrövidebb úton visszatért a helyére. Nem akart visszaélni a főnővér jó indulatával, az előtte álló monitoron nyomon követhette Jack életjeleit és EKG görbéjét, leginkább a kitartó csipogás és a vég nélkül ismétlődő minta tehetett arról, hogy elnyomta az álom. Mindent egybevetve az éjszaka eseménytelenül telt. A műtéti beavatkozás a becsült két óránál hamarabb véget ért, és dr. Henry Thomas ígéretéhez híven felkereste a sebészeti pihenőben. Úgy vélte, az operáció jól sikerült, és kitért rá, hogy három csavarral rögzítette az eltört comnyakcsontot, ami szerencsére nem mozdult el, és nem is befolyásolta a vérkeringést. Jack csontjai, ahogy fogalmazott, Sziklaszilárdnak bizonyultak. A szilánkos lábszártörést ellátták, a területet megtisztították, a lábszárcsontot acéllemez és csavarok segítségével rögzítették, a sebet problémamentesen lezárták. Amennyire dr. Thomas látta, a rehabilitációt követően Jack újra a régi lehet. A műtét utána férje alig egy órát töltött a posztoperatív őrzőben. Colinnak köszönhetően Lori itt is tehetett egy gyors látogatást. Jack állapota kielégítőnek tűnt, még a színe is visszatért. Amikor elhagyta a megfigyelőt, őszintén hálás lehetett, hogy ilyen jól alakultak a dolgok, és már csak azt várta, hogy Jack magához térjen. Amikor férjét átszállították a posztoperatív őrzőből a sebészeti intenzív osztályra, Colin újra latba vetette a befolyását, ennek köszönhetően az éjszakás főnővér megengedte, hogy nála folytassa a virrasztást, amennyiben megmarad a nővérpult mögött, és nem akadályozza az osztályon zajló munkát, amit ő készséggel vállalt. Colin arra is gondot fordított, hogy érkezésekor az osztályos főnővér, Betty Holland, mellett az ügyintéző Irene-nek, Jack kijelölt nővérének, Alia Jacobsnak és az ügyeletes sebész rezidenseknek bemutassa. Talán tíz percet tölthetett az intenzíven, ahol távolról figyelte, hogyan kötik rá Jacket a gépekre, amikor Irene azzal kereste meg, hogy Soldánó nyomozó várja az előtérben. Kicsit elszégyelte magát, amiért a főnővér jó indulatával visszaélve látogatót fogad, ezért sietve kilépett a folyosóra. Lou odakint várta a két egyenruhás rendőrrel, akiket be is mutatott neki. Idegességében elmulasztotta megjegyezni a nevüket, és Lou-nak is csak annyit mondott, hogy vissza kell mennie. Lou elfogadta ezt, de felvetette, hogy talán kideríthetné Jack kivel akar találkozni az MMK-ban, mire indulatosan azt felelte, hogy nem fog itt detektívesdik játszani, nem akart más csak szemmel tartani Jacket, amíg fel nem ébred, azután nyomban intézkedni az átszállításáról. Lú ezt is megértette, és arra kérte, hogy feltétlenül értesítse, ha bármi történne, akár az éjszaka közepén is. Ezt már jó szívvel meg is tudta neki ígérni, mielőtt a kétszárnyú lengőajtón át visszavonult, a neki kijelölt helyre. Nem kortyolgatta, csak felhajtotta a legutóbbi kávét, hogy az még több kofeinnel telítse el a szervezetét. Azt remélte, hogy nem csupán életben tartja, de kiélezi az érzékszerveit is. Ezért riadt meg és szégyenkezett, amikor kis hián kifordult a székből. Most, miután letette a bögrét, figyelmével visszatért a monitorhoz, és abban bízott, hogy a megnyugtatóan monoton szívgörbe nem ringatja újra álomba. Az éjszaka jó részt unalmas egyformaságban telt. Csak két apró mozzanat zavarta meg, és vonta magára a figyelmét. Először egy műtős ruhát és védőmaszkot viselő férfi toppant be az intenzív osztályra, majd haladt el a nővérpult mellett, hogy egyenesen Jack terméhe siessen. Colin Szerencsére mellette ült és a billentyűzetet verte, így rákérdezhetett, kicsoda a jövevény. Colin készséggel utána járt, és azzal tért vissza, hogy az ügyeletes, ortopédiai rezidens, aki csupán ellenőrzi a műtéti heget és a vérkeringést az ideiglenes gipsz alatt. A második rendhagyó látogató is hosszú fehér köpenyt viselt műtős ruhája felett, ezért elsőre orvosnak hitte. A férfi találomra benézett néhány nyitott kórterembe, mielőtt a nővérpulthoz lépett, hogy szót váltson Pettivel. Ezután viszont legnagyobb megrökönyödésére egyenesen Jack kórterméhez sietett, és eltűnt odabent. Megint csak Collinnak hála megtudta, hogy ő az éjszakás betegápolók főnöke, aki egyebek mellett az intenzív osztályok ágybeosztását is felügyeli. Amikor azt tudakolta tőle, mit keres Jacknél, Colin megvonta a vállát azzal, hogy talán csak ellenőrzi, átszállítható állapotban van-e. Akármit csinált is, egy-két perc alatt végzett, és amint kilépett a kórteremből, egyenesen az osztály kiárata felé vette az irányt. Amint elhaladt Lori előtt, úgy biccentett neki, mintha ismerné. – Nem ennél valamit? – vetette fel Collin aki visszatért az egyik kórteremből, hogy félbeszakítsa tűnődését, szívesen leugrok a büfébe és hozok valamit. Na, mit mondasz? Igazán rendes tőled, mosolyodott el. Nagyon kedves vagy, és tényleg óriási segítség, de nem vagyok éhes. Ahogy gondolod, csak szólj, ha meggondolnád magad. Úgy lesz. Érezte, ahogy telefonja rezegni kezd a zsebében. Elnémította a csengést, bár nem számított hívásra, különösen úgy, hogy minden feladatát átruházta George-ra. Abban a hitben, hogy talán az anyja keresi, amiért nem tud aludni és kíváncsi Jack állapotára, egy gyors pillantást vetett a kijelzőre. Nem az anyja kereste, hanem Lou soldánó. Suttogó hangon szólt bele a telefonba. – Hogy van Jack? – érdeklődött Lou. – Olyan elevenen, mintha délmúlt volna nem éjfél. Stabil az állapota. Az a gond, hogy még nem tért magához, viszont egyre többet mozog, ami jó jel. Muszáj itt suttognod? kérdezte Lu. Alig értelek. Nagy itt a mozgás. Sok a beteg, és próbálok nem útban lenni. Oké, ezt megértem. Ezzel együtt tudnom kellett, mi van Jackkel, és azt is tudatni akartam, hogy a környéken vagyok, éppenséggel itt a sarkon. A 19. körzetben újabb gyilkosság történt, ezért idejöttem, hogy lássam, rendben mennek-e a dolgok. Ha kell valami, akár csak lelki támasz, csörögi rám, se perc alatt ott vagyok. Köszönöm, Lú. nagyon rendes tőled, hogy hívtál. Nem gond. Még valami. A két rendőrnek, akit bemutattam, lejárt a műszakja, ezért másik kettő váltja őket. Tudom, az előzőek tejfeles szájúnak tűntek, de hidd el, ezek értik a dolgukat. Tökéletes, felelte Lori. Noha nem érezte úgy, hogy szükség lenne a szakértelmükre. Tényleg szólj, ha kellek. Úgy lesz, ígérte meg, és még egyszer köz. Miután letette? Vetett egy bűntudatos pillantást Petti felé, de a főnővér éppen lehordta az egyik ápolót, így nem hallotta a telefonbeszélgetést, vagy csak nem törődött vele. Minden esetre szerencsésnek érezte magát, miközben eltette a mobilt, és figyelmével újra a monitorhoz fordult. Ahogy órák óta, most is normálisnak látta az értékeket. Csak annyi változott, hogy az extra adag kávétól, mintha éberebbé vált volna.